Hoofdstuk 21 En Joosef, self baie verbaas oor die uitlating van Cornelius, het aan hom gesê, Hoe groot hierdie wonder in sigself is, sou ek jy self nie kan sê nie, maar daar daar groot en machtige dinge achter sit, dit kan jy my gloe, want vir iets onbelangrik sou alle machte van Jahwees die Ewige Himmele nie so in beweging kom nie maar hierdeer is evenwel geen mens in sy vrye wil belemmer nie, en kan hy doen wat hy wil, want dit laai ek af uit die gebod, wat die twee engele van die meester hy gegee het, want kyk, die meester sou immers by hierdie geleentheid, ons wil, dier sy almag net so kon bind, soos hy die wil van dieren bind, en ons sou dan moes handel volgens sy wil, maar hy doen dit nie, en gee daarin teen een gebod om vry te volg, waaruit ons kan aflei dat ons vry uit ons self kan wil, en doen wat sy gewaarde wil is. So is ook met u geen vesel van u bestaan in die minstige bonde nie, en kan daarom doen wat u wil. Wil u vandag my gas wees? Bly dan. Wil u dit echte nie wees nie, of wil u dit nie waag nie? dan het jy eveneens die volkome vrye wal. Sou ek jy echte raad moes gee, dan sou ek jy weliswaar aangeraaid en sê, Oe vriend, bly, want in die hele wereld is jy nergens in beter hande as hier onder die sigpare beskerming van alle jimmelse machte nie. En Cornelius sê, Ja, rechtverdige man voor die goede en voor die Elohim en voor alle mense, U raad is goed, en ek wil dit volg, en tot morgen by u bly. Ek sal nou met my huis na rest net een kort rikkie weggaan om maatreels te tref, baardier jylle amal, ook al is dit hier in die grot, beter gehuysvees word. En Jozef sê, Goeie man, doen wat u wil, Jawe Elohim sal het eers aan virgoed, eens aan u vergoed, Nou het die hoofman met die vroedvrouw na die stad gegaan en het eers in alle straten bekend laat maak dat sy kantoor die dag Amsalwe gesluit sal wees en hy het vervolgens dertig soldaten laat kom en hulle bedde goed, tente en brandhout gegee en beveel om dit alles na die grot te bring. Die vroedvrouw het eet en drink goed in voldoende mate saam geneem en het nog meer laat bring. In die grot aangekom, het die hoofman dadelijk drie tente laat opslaan, een baie gerieflike tent vir Miriam, een vir homself, en vir Joosef en sy seens, en een vir die vroedvrou en haar sister. En in die tent van Miriam, het hy vars en baie sachte bed laat opmaak, en het die tent nog van ander noodzakelike meblement voorsien, Ook het hy die ander tente doelmatig ingerig en laat daarna in aller uil door sy knigte kookplek bou en het self hout daarop geplaas en het die viergemaak om die grot te verwarm, siende dat dit in daardie jaartuig nog tamelijk koud was. Hoofstuk 22 Op die manier het ons Cornelius die vrome gesin verzorg en die hele dag en die hele nacht by hulle geblei. In die middag het die herders ook weer teruggekom om in Kankitaan bid en het allerlei offer saamgebring. Maar, toe hulle in die grot, tente en ook die Romeinse hoofman gesien het, wou hulle uit groot vrees vrom vlug, want daar was verskye van hulle wat die inskrywing ontduik het en die straf wat daar aan verbonden was, baie gevrees het, maar die hoofman het na hulle toe gegaan en gesê, wees nie bang vir my nie, want ek sal julle al die straf kwijtskelt, maar dink wat daar volgens die wil van die keizer moet gebeur, en kom dan morgen, dan sal ek julle so vriendlik en sagmoedig as moendlik behandel en inskryf. Toe die herders gemerk het dat Cornelie so'n sagmoedige mens was, het hulle al vrees verloor, en het hulle self die volgende dag allemaal laat registreer. Na die gesprek met die herder, sê die hoofman aan Jozef gevraal, of die son die oostelike horizon hierdie keer nooit meer sal verlaat nie, en Jozef antwoord, hierdie son wat vandag oor die wereld opgegaan het, nooit, maar die natuurlike son volg sy bekende baan volgens die wil van die meester, en sal oor etlike ure ondergaan, Dit het Jozef profeties gespreek en hy het in wees self nauweliks geweet en verstaan wat hy gespreek het. Die hoofman het aan Jozef gevra, Wat sê hy nou? Kyk, ek het die betekenis van die woorde nie begryp nie, spreek daarom meer verstaanbaar met my. En Jozef sê, Daar sal een tyd kom waarin hy hy self sal verwarm en die gewaarde strale van hy son en sal bad in die strome van sy gees. Maar weet, ek u echter nie te sê, en ek verstaan self nie goed wat ek u nou gesê het nie. Die tyd sal het echter in alle volheid van die eeuwige waarheid ontwil, as ek nie meer daar sal wees nie. Die oofman het echter geen verdere vraag aan Jozef gestel nie, en het hierdie diepsinnige woorde diep in sy hart bewaar. Die volgende dag het die hoofdman die hele gesin gegroet en aan hulle die versekering gegeen, dat hy so lang vir hulle sou sorg, as wat hulle daar sou bly, en dat hulle sy lewe lang a plek in sy hart sou hee. Daarna het hy aangegaan met sy werk en aan die vroedvrou weer munt gegee, om vir die familie te sorg. Joosef het dan sy seens gesê, toe die hoofdman alreeds weg was, Kinders, Hoe kom dit toch, dat die heiden beter is as menige judeers? Sou die woorde van Jesaja dalk hierop van toepassing wees, waar hy sê, Kijk, my knechte sal welmoedig juig, maar jylle sal skruw van diepe smart en ween van die lende. Jesaja 65 vers 14 En die sien van Joosef antwoord, Ja, Vader, Hierdie teks word hier in sy volheid uitgelee en verstaan. Hoofstuk 23 So het Jozef ses daan die groot deur en het elke dag besoek van Cornelius ontvang wat eiwerig gesorg het dat hierdie gesin aan nauweliks niks ontbreek nie. Vroeg in die ochend van die sesde dag het die engel aan Jozef verskyn en gesê Koop een paar toortelduive en trek op die achtste dag van hier na Jerusalem. Miriam moet die tortelduive oor die wet offer, en die kind moet besnui word en die naam kry, wat aan jy en Miriam getoen is. Kom na die besnuiis weer terug, en bly hier so lang, toordat ek jylle sal laat weet, wanneer en waarheen jylle van hieraf moet vertrek. Jozef, jy sal waar vroer aanstaltes moet maak om te vertrek, maar ek moet jou sê, jy sal geen oomlik vroer van hier weggaan, as wanneer dit die wil sal wees van hom, wat by jou die grot is nie. Na hierdie woord het die engel verdwijn, en Jozef het na Miriam gegaan, en het daar dit meegedeel. Miriam het met Jozef gepraat, kyk, ek is immers altyd die maagd van die meester, en dis gebeur met my volgens sy woord. Ek het vandag echter die droom gehad, en in hierdie droom het alles voorgekom wat jy my nou mee gedeel het. Draad dus net sof vir die du duivepaar, en dan sal ek op die achtste dag getroos met jou saamgaan na die stad van die meester. Kort na die verskyning het die hoofman ook weer vir die ochendbesoek gekom, en Jozef het om dadelijk meegedeel waarom hy op die achtste dag na Jerusalem moes gaan. En die hoofman het Jozef dadelijk alle moendelike hulp aangebied, en wou om na Jerusalem laat bring. Jozef het om daarop vir sy buitengewone goeie wil bedank en gesê, kyk, dit is die wil van my Elohim en Meester, dat ek op die selfde na Jerusalem trek, soos ek hierin gekom het, en dus wil ek die kortreis dan so reel, so die Meester my nie sal tigtig, weens my ongehoorzaamheid nie. Maar, as jy by hierdie geleentheid toch iets vir my wil doen, Verskaf my dan twee toortelduiwe wat ons in die tempel moet offer en bewaar hierdie woonplek vir my. Want op die negende dag sal ek weer hierdie terugkom en sal daar net so lang bly soos wat die meester van my sal verlang. En Cornelius het Joosef beloof dat aan al sy wense voldoen sal word en het daarop weggegaan en het self vir Joosef een baie nieuwe duivehok vol toortelduiwe gebring waaruit Joosef die mooiste twee moes uitsoek. Daarna het die hoofman weer voortgegaan met sy werk en het die duwe ook intussen tot die aand in die grot achter waar hy dit toesel weer afgehaal het. Op die achtste dag, toe Joosef na Jerusalem afgereis het, het Cornelius voor die grote wacht plaas, wat niemand in- en uitlaat gaan het nie, behalwe die oudste twee seens, wat dier Joosef achtergelaat was, en Salome, wat hulle voorsien het van iets te eten en te drinke, want die vroedvrou het saam na Jerusalem gegaan.